Capitolul 20. Iscoadele și raportul lor. Domnul i-a poruncit lui Moise să trimită niște oameni pentru a cerceta țara Canaanului pe care voia să le dea copiilor lui Israel. În acest scop trebuia să fie ales câte un conducător din fiecare seminție. Aceștia au mers în Canaan, iar după 40 de zile s-au întors și s-au înfățișat înaintea lui Moise și Aaron și înaintea întregii adunări a lui Israel, arătându-le roadele din țara aceea. Toți au fost de acord că era o țară bună, iar ei au prezentat roadele pe care le aduseseră ca dovadă. Un ciorchine de strugure era atât de mare încât era nevoie de doi oameni să-l care pe o prăjină. De asemenea, au adus smochine și rodii care creșteau acolo din abundență. După ce au vorbit despre fertilitatea pământului, cu excepția doi bărbați, toți ceilalți au rostit cuvinte foarte descurajatoare cu privire la capacitatea lor de a stăpâni țara. Ei spuneau că oamenii care locuiau în țara aceea erau foarte puternici, iar cetățile erau înconjurate de ziduri mari și înalte. Mai mult de atât, ei îi văzuseră acolo pe copiii uriașului Anac. apoi au descris cum erau așezările oamenilor de jur împrejurul Canaanului și despre faptul că nu va fi niciodată posibil să ia țara în stăpânire. Când a auzit raportul acesta, poporul a dat frâu liber descurajării, cu reproșuri și jale pline de amărăciune. Israeliții nu au așteptat să reflecteze și să se gândească la faptul că Dumnezeul care i-a dusese până acolo le va da cu siguranță acea țară. Din s-au lăsat îndată cuprinși de descurajare. Ei au avut o părere limitată despre puterea acelui sfânt și nu s-au încrezut în Dumnezeul care îi condusese până atunci. Ei i-au reproșat lui Moise și și-au spus unul altuia murmurând, Așadar, acesta este sfârșitul tuturor speranțelor noastre. Aceasta este țara pentru care am venit din Egipt. Caleb și Iosua au căutat să vorbească, dar oamenii erau atât de agitați încât nu se puteau stăpâni pentru a-i asculta pe acești doi oameni. După ce s-au mai liniștit puțin... Caleb a îndrăznit să vorbească. El i-a zis poporului, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Apoi au continuat să redea raportul lor rău, declarând că toți oamenii de acolo erau foarte înalți la statură. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul Uriașilor, Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Israel murmură din nou. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe, și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, De ce n am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce n am fi murit în pustia aceasta?"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 Israeliții nu numai că au dat frâu liber nemulțumirilor față de Moise, ci l-au acuzat pe Dumnezeu însuși de faptul că i-a amăgit, făgăduindu-le o țară pe care nu erau în stare să o ia în stăpânire. Spiritul lor răzvrătit s-a înălțat până acolo, încât, uitând brațul puternic al celui atotputernic, care îi scosese din țara Egiptului și îi condusese până acolo printr-o serie de minuni, au hotărât să aleagă un conducător care să-i ducă înapoi în Egipt, unde fuseseră sclavi și suferiseră atât de multe greutăți. Ei și-au numit realmente un comandant, respingându l în felul acesta pe Moise, conducătorul lor răbdător și îndurător, și au murmurat cu înverșunare împotriva lui Dumnezeu. Moise și Aaron au căzut cu fața la pământ înaintea Domnului, în prezența întregii adunări, pentru a implora mila lui Dumnezeu în favoarea poporului răzrătit. Totuși, întristarea și necazul lor erau prea mari pentru a putea fi exprimate. Ei au rămas cu fața la pământ într-o tăcere de plină. Caleb și Iosua și-au sfâșiat hainele ca o exprimare a celei mai mari supărări. Și au vorbit astfel întrege adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să-i scodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne -o va da.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 Prin legământul lui Dumnezeu, sara ne este asigurată. În loc de a avea efectul dorit asupra poporului, cuvintele acestea au sporit răzvrătirea lui hotărâtă. Oamenii s-au înfuriat și au strigat cu mânie, spunând că Iosua și Caleb trebuie să fie uciși cu pietre, fapt pe care l-ar fi făcut, dacă Domnul nu ar fi intervenit, prin manifestarea cea mai evidentă a slavei sale uimitoare, în tabernacolul care se afla în fața tuturor copiilor lui Israel.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 Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da, de aceea l-a omorât în pustie. Moise mijlocește din nou ca poporul să nu fie nimicit și refuză oferta lui Dumnezeu ca urmașii lui să ajungă un popor mai puternic decât Israel. Acest slujitor favorizat al lui Dumnezeu își manifestă dragostea față de Israel și își arată zelul pentru slava creatorului său și pentru onoarea poporului său spunând tu ai iertat poporul acesta din Egipt și până acum ai fost îndelung răbdător și milos față de poporul acesta nerecunoscător. cât de nevrednic ar fi el, mila ta este aceeași. Moise continuă să pledeze astfel. Ca urmare, nu vrei să-l cruci și de data aceasta și să adaugi o ocazie la multele ocazii în care ți-ai arătat deja răbdarea divină? Și Domnul a spus, iert cum ai cerut.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 a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Înapoi în pustie Domnul le-a poruncit evreilor să se întoarcă în pustie pe calea spre Marea Roșie. Ei au fost foarte aproape de țara cea bună, dar prin răzvrătirea lor nelegiuită au pierdut ocrotirea lui Dumnezeu. Dacă ar fi aprobat raportul lui Caleb și Osua și dacă ar fi mers imediat înainte, Dumnezeu le-ar fi dat țara Canaanului. Totuși, ei au fost necredincioși și au arătat un spirit atât de obraznic față de Dumnezeu, încât au adus asupra lor tocmai condamnarea de a nu intra niciodată în țara care le-a fost făgăduită. În mila și harul său, Dumnezeu i-a trimis înapoi spre Marea Roșie, deoarece, în timp ce ei zăboveau și murmurau, amaleciții și cananiții au auzit despre scoade și s-au pregătit să pornească război împotriva copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis, Până când voi lăsa această readunare să cârtească împotriva mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel care cârteau împotriva mea. Domnul le-a zis lui Moise și lui Aron să le spună Israeliților că le va face așa cum vorbiseră. Ei spuseseră, de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Acum Dumnezeu urma să facă după cuvântul lor. El le-a zis slujitorilor săi să le spună că vor muri în pustie toți cei de la 20 de ani în sus din cauza răzvrătirii și a murmurărilor împotriva Domnului. Numai Caleb și Osua urmau să intre în țara Cananului. Pe copilașii voștri însă, despre care ați zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea ca să cunoască țara pe care ați nesocotit-o voi. Domnul a calculat timpul pe care îl petrecuseră de când au părăsit Egiptul, declarând că, din cauza răzvrătirii părinților lor, copiii evreilor vor trebui să rătăcească în pustie timp de 40 de ani până când toți acei părinți vor muri. Ca urmare... Ei vor trebui să suporte consecința nelegiuirilor timp de 40 de ani în conformitate cu numărul zilelor în care au cercetat țara, o zi pentru un an. Și veți ști atunci ce înseamnă să-mi trag eu mâna de la voi. Ei vor trebui să înțeleagă pe deplin că aceea era pedepsa pentru idolatria și murmurările lor răzvrătite care îl obligaseră pe Domnul să-și schimbe planul cu privire la ei. Lui Caleb și lui Iosuali s-a făgăduit o răsplată mai bună decât cea dată oștirii lui Israel, pentru că oștirea lui Israel pierduse orice drept de a cere favoarea și ocrotirea lui Dumnezeu.